Про Анатолія батько ні слова, коли треба, сам розкаже, а допитуватись немає чого, на те він і батько. Десь під обід зіпсувався комбайн. Мабуть, спіймав якусь залізяку чи дротину, занепокоївся батько, і зупинив машину. Так і є, позвався він знизу. Ось тобі й на, маємо мороку. Ану, синку, натисне на он ту педаль, що рухає вниз і вгору мотовила. Та тримай добре. Петрик натиснув, весь жнивний апарат влетів угору від одного його поруху. Оце Дарадів, хлопець! Батько, озброївшись молотком і ключами, заходився ліквідовувати пошкодження. І тут, як назло, недосвідчений помічник ненароком натиснув на іншу педаль. Зірвалося мотовило і важко опустилось батькові на спину, аж йойкнув сердега. Петрик перелякався, блідий, тушись на містку. «Натискай на педаль, синку, підіймай, от мені гори!» Добре, що нагодився комбайнер Савка Хрущ, підняв лафет і мотовила. Євтушенко, трохи оглушений, скинув сорочку, витираючи рукою на плечах кров. Оглянь, Савко Махтарєвичу, чи не застряло там обламане зуб'я?» «Та Бог помилував, тільки кров йде». Хоч рана ніби й не глибока, ну тоді нічого. Знать подряпана, трохи кров пойде та й засохне. Савка здивовано дивився на свого сусіда Павла Петровича, якого знав багато літ, знав, що він воював танкістом, але ніколи не бачив його ось так без сорочки, як оце зараз. Тіло в комбайнера було в рубцях, вся спина геть обпечена страшним вогнем. На боку глибокий шрам, ніби хто ножем полоснув. Де ж це тебе так павле? тільки й мовив він глухо. А то печатка з кульської дуги. Старі рани. Євтушенко поспішно накинув сорочку, прикрив зранене тіло, глянув на зляканого сина, що закляк на містку, і весело гукнув Спіймали ми залізяку, синку. Мабуть, німці загубили, коли тікали з нашої землі. Стомлено підняв на місток, повернув кермо і плавно зрушив комбайна, врізаючись у густі пшениці. Третій день жнивує Петрик з батьком у полі. За цей час хлопець багато дечому навчився, можна сказати, став і справді батькові в поміч. Надвечір першого дня розповів йому батько про Анатолія, щоб підготувати малого. Бо ж знав, скоро має прийти в поле дружина, Христя, довідатись, де її петько. Мати вже знала про біду, що сталося з Толею. Мовчки вислухала розповідь, тільки рясні сльози котилися в неї з очей від материнського горя. Наплакавшись, вона обняла Петрика, немовта біда сталася з ним і подалася з поля в село, в лікарню до Толі. Наступного дня приїхав голова колгоспу, розповів, що Анатолію краще. Лікарі заспокоюють, що ні ран важких, ні переломів. Хоч побили його ті патлаті, розбишаки немилосердно. Зарештувала обох міліція. Виявилось, вже півроку вони отак байдикують. Вигнали з якогось будівництва, заприятство, прогули та бешкетування. Так вони до рідного села прибились рідним батькам на глум. Тоже перевритні, в кого вони отакі вдалися, обурювався голова. Третього дня надвечір над полем стояла дивна пора. Розімліва нива дихала жнивами. Поволі спадала спека, і лунке надвечір'я накочувалось на поле. Сонце спускалося все нижче і нижче, бо обилягало спочити на оксамитову постіль пшениці. Петрикові далеко видно і заштурвало в усі кінці, така звабна далеч. А на горі, понад хоролом, видно село. Нараз Петрик примітив, як із високої кукурузі з'явився Анатолій, поспішав межником. Високий, чорнявий, тільки голова біла, ніби одяг парусинового кашкета. «Тату, вона ж Толя йде!» вигукнув з вказуючи рукою. Батько глянув у той бік, куди вказував Петрик, і побачив сина. І очі його зволожились. А може то просто порох попав? Запорошились очі та й зятці. А я до вас, тату, усміхався син, порівнявшись з комбайном, і на ходу вискочив на капітанський місток. Зраділий Петрик кинусь до брата, припав до грудей, як же це ти забинтований? Чому ж втік із лікарні? Та мені вже краще. Абинт, щоб присохли рани? Павло Петрович дивився на синів, згадавши давня, як відпросився він із польового госпіталю на передову під Прохорівкою в далекому 1943 році. Поривався, не думаючи, що через два дні горітиме в танку. «Ну, добре, сину, що прийшов. Будемо тепер працювати з сімейним екіпажем», – сказав стримано, ведучи пайн прямо на сонце, що черкнуло червоним диском жовтогорячі гриви пшениць. Здається, багряні сліди від призахідного сонця вказували старому Євтушенку його синам «Добру дорогу у велике, хоч і нелегке життя». Яблуневий цвіт На розлогому осонні відразу ж за селом розкинувся сад. Зелені розкоші розкочерявалися рвійно-яблуневі крони і ловлять пружним гіллям благодатні потоки сонця. Відколи пам'ятає себе Марійка, відтоді й сад квітував і плодоносив, міцно вкоренившись на чорноземному схилі що підносився ген-гед над широкою Долиною Псла. Мама розповідала, що посадили той сад ясеніці вже після війни на тому місці, де гітлерівські завойовники розстріляли за непокору їхніх односельчан. І нині посеред саду зводиться велика гранітна брила, на які викарбувані імена загиблих. Три золотих стовпчики по двадцять шість прізвищ у кожному. І були серед них старі дідусі, матері і навіть діти. Щолесни на чорні гранітні плити осипають свій білий цвіт яблуні, мовчки плачуть дерева, сіють на могилу пелюсткову порошу. А посадили той садок за порадою дядька Миколи і її тата. Вони й зараз доглядають сад. Ще малою прибігала вона до батька, приносила їсти у горнятку, і поки він підобідував в холодку разом з дядьком Миколою, ганяла поміж широких міжрядь, літала, неначе метелик у своєму квітчастому практичку».